Salmul 154, al zilei a patra. Slavă ție, Sfinte Dumnezeule, fiindcă așa cum ai poruncit să fie luminători pe tăria cerului, tot așa pe noi luminători ai fraților noștri ne-ai făcut. Slavă ție, Sfinte Dumnezeule, fiindcă așa cum luminătorii să despartă ziua de noapte ai hotărât, tot așa prin noi pe fiii luminii ei ai despărțit. Slavă ție, Sfinte Dumnezeule, fiindcă așa cum semnul fiului omului să lumineze împărăția ta, ai rânduit, tot așa în lumina lină sufletul nostru l-ai învelit. slavă ție, Sfinte Dumnezeule, fiindcă așa cum lumina soarelui și-a lunii ai ivit, tot așa lumina sufletelor noastre ai zămislit. slavă e, Sfinte Dumnezeule, fiindcă așa cum calea cea luminoasă, prin soarele Iisus Hristos ai deschis, Tot așa, calea prin scara la cer, ca razele lunii, Doamna în luminii la toți ne-a întins. Slavă Sfinte Dumnezeule, Tincă așa cu, cum prin soarele adevărului, Duhul Sfânt ne-a luminat, Tot așa, prin Maica Luminii, în lumina lina Sfintei Slavii, ne Slavă ție, Sfinte Dumnezeule, fiindcă așa cum soarele și luna, timpul l-au măsurat, tot așa sorocul vieții noastre l a tăiat. Slavă ție, Sfinte Dumnezeule, fiindcă așa cum soarele și luna, pământul l-au vegheat, tot așa îngerii tăi, la ieșirea din pământul trupului de demoni ne-au salvat. Slavă ție, Sfinte Dumnezeule, fiindcă în lumina lină a Sfintei slave, ca soarele și luna ne-a când cântăriile Cerului s-au cretinat. Slavăție, Sfinte Dumnezeule, fiindcă pe scala de lumină a Duhului Sfânt, neamul nostru l ai urcat, și ca soarele sau luna în lumină l ai îmbrăcat.